Book 2 77 77 Etwas begründen 3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 لا اشربها لاني ما عندي سكر. Ich trinke ihn nicht weil ich keinen Zucker habe Ich trinke ihn nicht weil ich keinen Zucker habe لماذا انت لا تشرب الشوربه Warum essen Sie die Suppe nicht Warum essen Sie die Suppe nicht لم اطلبها